Símin hringdi, herdildarbókarins varði og rödd Lúkasu höfuðsmanns heyrðist greinilega. Hann spurði hvort búið verða ná í dósamatin. Það er alls engin dósamatur til herra höfuðsmann, hrópaði vanleg. Það er allt saman uppspun og ímyndun, drukkin, síður en svo herra höfuðsmann, það er fullkomlega allskáður. Já, sveikar hér, á ég að á hann. Sveiki síman, sagði hertildar og bætti við á lægri nótum. Ef hann skildi spyrja hvernig ég hafi verið á mig komin í gerkvöldi, þá segið að ég hafi verið eins og nýrakaður engill. Sveiki greip hérna tólu sagði, tilkynni herra höfusmaður, Sveiki hér. Ég heyri mig Sveiki, hvernig er það með dósamatinni búið að sækja? Nei, herra höfusmaður, ekki snefið til, ekki svo mikið sem lokað dósin. Ég ætlast til þess að þér komið til mín um og modnana smeg meðan við erum í herrbúðanum. Ef við leggjum af stað að ég að fylgja mér stöðugt eftir. Hvað höfður fyrir stafni í nótt? Sat við síman. Nokku að frétta? Já, herra höfðusmaður. Sveig, hver er allamöðin í byrjunu og ekki að þvaðra? Hefur komið nokkuð skeiti? Já, herra höfðusmaður, en það er ekki fyrir en klukkan nýju. Hvað, af hverju sögðum við mér ekki frá þ Ég vildi ekki gerður órólegan, herra höfusmaður. Það var fjærri mér. En segi mér þá í herrans nafni, hvaðum er að vera klukkan nýju? Það var skeiti, herra höfusmaður. Ekkert botna ég í yfðusveik. Getið er ekki sagt mér efni skeitisins formál Það er fundur hjá ofirstanum klukkan nýju. Ég var að hugsa um að vekiður í nótt en svo sá ég mig um hönd. Ég höfðu líka átt að reyna það. Karli Vanegg í síman Í hér er hann herra höfðsmaður Vanegg Útveið mér annan þjón í skyndi Þorpar innan balún át allt súkulaði mýtt í nótt Það er mást í hætt nota sem sjúklað bera Því að nógan er sterkur Komið því kring í herstjórnaskriftofunni Og flýtið þau svo heim aftur Haldið þér að við eigum að fara að leggja stað Ekkert liggur á herra höfðsmaður Þegar við sendum seinnustu herdild fram á blóðvöllin kemduður okkur á astna eyrónum í fjóra daga Jæja það kann vel að vera sagði höfusmaðurinn Þér búist þá ekki við því að við förum í dag Þá það kallið nú á Sveik Sveik þér býði við síman Tilkynni herra höfusmaðurinn ég hef ekki en þá fengi morgun kaffi sagði Sveik Látti þá sætja það en býði við síman þá til í fingi Vitið þér hvað boðlýði er? Maður sem hleypur herra höfuðs maður Á okay. gætt Gættu nú aðví að vera á réttum stað Halló Halló Hvað er alveg aðvið þú Sveik? En nú er loksins að koma með kaffið herra höfuðs maður Halló Sveik Ég heyri herra höfuðs maður Kaffið er ís jökul kalt Sveik Aðtýi þjónin sem vanningt kemur með Og segir mig svo hvers konar náungjan er Leggið hérna tólið á. Manegg sem var að sötra kaffið og hafði held út í það á Rommi leit á Sveik og sagði höfðusmaðurinn okkar er dálítið hátalaður í síman. Ég heyrði hvert orð sem hann sagði því þið hljótið að vera góðir kunningjar. Líð erum eins og samvaksni tvípur og sagði Sveik. Við höfum barist saman gegnum margskona þrengingar hlið við hlið og oft hefur átt að stilja okkur að en það við saman sem saman á vonandi hafiður þá heyrt að ég á að segja álít mitt á hinum tilvonandi þjóni ég er ráðleggjur að vanda vali því að höfusmaðurinn lætur ekki bjóða sig hvað sem er það ætti mér að vera kunnugtum Þegar sröddur ofirsti kom á fundin var í afleitu skapi Hann hafði orðið að gera vissar ráðstafannir vegna Maregs sjálfbóðalíða sem vildi ekki reynsa kamra. Herrétturinn hefði komist til þeirri nýðurstöðu að hér væri ekki um uppreistna ræða heldur agabrót. Úrskurðunin var á þá leið að kæriðabæri að senda til herrdeildar sinnar aftur en máliðir í tekið upp að nýju en hann gerði sér um annað brót. En svo var annað sakamál á döfinni. Nælega hafði komið til herdeildarinnar maður annar nafni Teveles sem þóttust vera sveitarforingi. Hann bar stóra silfurheiðusmerkið, einkennistbúning sveitarforingi og 3 stjörnur. Maður þessi stírði frá hinum hetjulegu afreikum 6. herdeildar í Serbíu og kvast vera eini maðurinn uppistandandi úr þeirri herdeild. Rétturinn ablaði sér upplýsinga um mannin og kom þá við ljósa maður að nafni Teveles, óbreyttur sjálfbóðarlíði, hafði lagt af stað með hertildinni en síðan ekki söguna meir. Í skráni yfir þá sem hafði fengið heilusmerki fannst ekki nafni Teveles. Fyrir réttunum varði Teveles með því að búið hefði verið að lofa sér heilusmerkinu en af því að væri bráðlátur hefðan keiftað á bosnijumann einum. Snúrutnar hefðan saumað á búning sinni fyllir í og ekki tekið þær af aftur þar eða aldrei hefði runnir af honum. Skurröttir ofursti var sem sagt í afleitur skapi. Á borðinu fyrir framann hann lág uppdráttur af öllu hernaðasvæðinu en hann var hræðilega útleikin eftir freskött sem hafði tekið sér gistingu á borðinu um nóttina. Kísi hafði gerst sér lítið fyrir og leikir ímisskona skreitingalistir á Vígvöllum östuríska einveldisins. Skrutur ofursti var ákaflega næssítmaður og foringar herdildarinnar horfðu á með vaksandi athygli þegar hann miðaði fingrinum á valkestina eftir fressið. Hérna, herran mínir, sækjum við fram til sókól, sagði Skrutur ofursti og stakk eftir minni fingrinum beint á karpata fjöll en lenti í einum minnisvarðanum sem kötturinn hefði sett svip á viðvöldin með. Ófustin kipti að þessir hendinu og reyti út úr sér hver grefiðlinn ennú þetta. Bersinilega kattaskítur herra ófusti, særi sagnir höfusmaður afarkurtislega. Svo röðir ofirsti þauð eins og byssubrendur inn í hlýðarherbergi en þaðan hefðust ræðilegar formælingar og að lokum hótunum að láta fóringjana sleikja af uppdrættinum verksummerki frestins. Yfirhesslan stóð ekki lengi yfir. Það kom í ljós að yngstirritarinn Svíbelfis að hafi lokkað kisa inn í skrifstofuna fyrir halvum mánuði Að þessu upplýstu tók Tvíbelfis hatsinn og gamall rítari fyllt honum í gestu varðhalt, þar sem hann átti að býða meðan ofurstinn tæki ákvörðunum málið. Þar með var fóringar í raun og verið lókið. Þegar sröðar ofursti kom inn aftur karvarauður í kinnum sagðan byrstur þeir gerir svo vel og verið vilbúnir og býðið eftir frekar í skipunum. Þannig sátu sjálfbóðalíðin og tefélis í gæstlu varðhaldi ennum sinn og þegar Tvíbelfis bættist í hópin gáttið að spila Marias. Setna var hinn óbreykti herrmaður Perotka frá þrettándu herrdeild látin inn til þeirra. Þegar fréttin barst út kvöldið áður um að herrdeildin ætti að fara út á vikstadvarnar hafðan horfið og fannst morgunin eftir í gleðihúsinu hvítarósin í brúk. Hann afsakaði sig með því að sig hefði langa til að skoða hinn frægu gróðurhús Harraks greifa í brúk áður en hann færi. En á himmleiðinni hefðan vilst og komið morgunin stein uppgefin til hvíturósarinnar. Reyndar var sannleikurinn sá að hann hafi sofið alla nóttina hjá rútsengu í hvíturósinni. Meðan þetta gerðist sat Sveig þólinmóður í síman og öllum sem spurðu frétta svaraðan að enþá vissu menn ekkert. Á sama hátt svaraðan Lukas höfðusmanni þegar hann spurði er nokkuð að frétta. Enþá vita menn ekkert með vissu herra höfðusmaður svaraði Sveig eins og páfagaukur. Þöngul haus, leggir hérna tólið á. Svo kom röðina skeitonum sem Sveik gatt logs párað á blad eftir margskona tafir sem stöfuða mískilningi. Þegar Sveik lað skeitin fyrir herdeldabókaran, lísti vanegg því hátílega yfir að svona miðum væru menn vanir að fleigja í sorpfötuna. Því næst tók Sveik á móti skeiti sem var lesi svo rætt í síman að hann náði ekki nema tölónum. Á blaðinu hjá Sveik leitaði út eins og leyniskeiti í tölum. Þetta er hégóminn einnberð, sagði Vanegg. Þegar Sveik var að furða sig á því sem hann hafi párað á blaðið og hafi lesið það trísva sinnum, einn tómur þvætingur. Þóm á fjandinn vitað með að þetta sé leyniskeiti en við erum ekki hér til að ráða gátur. Það var þér því líka. Ég er á sama málið, sagði Sveikg. Ef ég sín getur hann orði reyður. Til eru svo uppstöktir menn að þeir eru beinnis ræðilegi, saði og sökti sér nýður í gamlar endurminningar. Einu sinni ók ég með sporvagninum frá Vísotsjóni til Prag. Í lípin kom maður að nefni Nóvotni inn í vagnin. Ég kann aðist mæta vel við mannin og gaf mig á talviðan. En hann brást reyður við og hvaðst ekki þekkja mig. Ég sagði honum að móðinn mín hefði heitið Antonía og faðinn mín prókop og verið ráðsmaðurinn ekkertuði. Máðinu þóttist ekki kannast við mig. Þá gaf ég honum nánari upplýsingar og sagði að hann hefði skotið konuna sína af því að hún bar honum á brýndryggjuskap meira þurftan ekki en sveif á mig. Ég vek mér undan og hann lengt á rúðu og mölbraut hana Fyrir réttunin komi ljós að maðurinn hefði reyst svona rottalega að þeirri lítilfjölu ástæðu að hann hét alls ekki nóvotni heldur Edvard Dóbrafa var frá Montgomery í Ameríku og var að heimsækja sína Símhrinding trublaði sveik Það komi ljós á morgunin eftir átti halda fund hjá ofustanum Í sama bíli voru dyrnar, opnaðar og bíkler sveitarfóringi gæðist inn náfölur. Hann var talinn heimskasti maðurinn í herdildinni. Hann benti Vanegg að koma fram í gang og tala við sig einslega. Þegar Vanegg kom aftur blésanna af fyrirlitningu, mikil erki halvviti getur maðurinn veri, sagðan við sveik. Hann hafi verið á fundi hjá ofustanum, sem hafi skipað öllum sveita sveitafóringjanum að framkvæma nákvæma byssuskoðun. Hann kom til að spilja hvort hann ætti að láta binda Ílabæk af því að hann hafi fækt byssuna sína með steinolíu. Fýlíkir ekki sen blábjánar. Það var higgilegt af höfusmanninum að láta binda balum. Það er þetta bindað á alla en fyrst og fremst fóringjana. Þá ætti að hespa saman með haus við tæri. Vana kallaði sér út af aftur og sagði segi minn og einhverja sögur hernari sveik. Má vera mergjusaga. Skýtt með það, sagði sveik, en ég er hættur um að síminn ónáð okkur eins og vantar. Takk í þá skrapa tóluð úr sambandi. Það var lóði, sagði sveik. Greip hernna tólið og lagði það á borðið. Ég skal segjuðu sem á vel við á þessari stundu og er það á lítið krasandi. Reyndar var þá aðeins um æfingar að ræða en ekki farið að gera alvöru úr ganni. Allir voru á nálu eins og í dag og menn vissi ekki hvenar lir eru að reknir út á æfingarsvæðið. Madur að Sitz frá Póritse var félagi minni herþjónustinni. Hann var besta skinn, hann guðrættur og blöður. Hann gekk með þær grillur að menn þjáðust að þorsta við herafingar og var því sítrekkandi. Þegar við lágðum að stað til æfinga og komin til Múísak, sagðan, ég hef þólið þetta ekki lengur piltargöðu var veiti mig. Það sem sýk þessi tók sér fyrir hendur var sem þér segir. Erfið hafðum búið um okkur nála Taróvitsi, lagði piltir stað til næsta sveitarþorps í Vestlunarherindum og kom aftur uppur úr hádegi. Heitt var í veðri og vínurinn druttin eins og löggera ráð fyrir. Og við hliðið sér hann súlu og súlunni ofurlítið skrín með glerloki og undir glerinu lápínulítið líkan að heilugum Jan frá Nepomuk. Hann syndi sig fyrir framan heilagan Jan og segir viðan sem svona Það er heitt í dag heilagur Jan minn góður og þú að skiljaði fá vöggun. Þarna liggur því svita baði í solstínuna. Svo lét hann guttla flöskunni og saup á og sagði Ég skildi eftir ofurlítinn dreytil handa þér heilagur Jan frá Nepomuk En nú stóðust ekki máti lengur og kvoldi í sig því sem eftir var í flöskunni og heilagur Jan fekk ekki dropa Ómig, auðmann, sagði hann, þetta verður að fyrirgefa með heilagur Jan Ég skal bæta þér þett upp Ég fer með því til herrbúðana og hellir þig svo ærlega fullana og getur ekki staðið á fótunum. Og af samú með heilugum Jan af Nebomuk, braut blessaðu sakleysingin glerið, tók líknest í skrínunu, bráði jöndi og kom með það til herrbúðana. Upp frá því svavan hjá heilugum Jan, baran í tösku sinni við herræmingar og var heppin í spilum þanga til við komin til Drahenitsja. Þar tappaðan öllu á veinu kvöldi og þegar við komum á um morguninn hjekk heilagur janan neppumúki peru trefi veginn. Þetta þýkir mér falleg dæmisaga og nú legg ég hernatólið aftur á. Meðan sveiklið dæluna ganga satt Lukas höfðusmaður í herbergi sínu og remdist við að lesa talna skeiti sem herráðið hafði fengið honum í hendur á samt dulmálsliklið. Skeitið var svo hljóðandi, 72, 17, 12, 38, 475, 21, 21, 35, sama sem Mósoni, 89, 375, 72, 82, sama sem Rap. 44, 32, 12, 38, 72, 17, 35, 89, 22, 35, samasem komar. 72, 82, 92, 99, 310, 375, 87, 91, 298, 475, 79, 79, samasem Budapest. Meðan Lúkas höfðu smaður remdist við skeitið eins og rjúpaði staur, stundan þungan og tautaði ég vildi að fjandinn sjálfur ætið að allt. Tuttugasti og fyrstu kabli, ferðalægið um Ungvarjaland. Loks rann upp sá dagur og öllu hafur testinu var tróðilinn í vakna og lagt af stað til blóðvallana í Galisíu. Í hverjum vakni voru 42 menn og 8 hestar, þá voru betur um hestana en mennina því að hinn er fyrrnemndu gáttu við standandi. Allir voru í góðu skapi því að loks var byðin og eftirvæntingin á enda og þegar lestin rann af stað hrópaði einni hermannan út um vakngluggan, hér komum við, hér komum við. Vanegg herdeldar bókari hafði haft á rétt að rétta standa þegar hann sagði við sveikar ekkert lagi á. Áður en lagt vera stað hafði verið mikið rætt um dósamad en hinn reyndi maður Vanegg sagði að allt þess hátar hjál bæri aðeins vottum skáldgáfur og hugmyndaflug. En hvaða dósamadur var það mætti ég spyrja? Skildi man ekki verða gætt á Hermessu í staðin fyrir dósamad? Sú varð reyndina, mesta kosti, þegar dósamattur er til er engin hermesa, að öðrum kosti kemur hermesa í staðin fyrir dósamatt. Þetta komu á daginn þegar Íbl herprestur byrtist í fullum skrúða og sló tvær flugur í einu höggi. Hann ræði saman þrem herdeldum og söngi við um öllum í einu. Tveimur gaf hann sína til Serbíu og einni til Rúslands. Við þetta tækifæri hjæltan svo átakanlega ræðu að sveik sem sat skrifstofu vagninum, ásamt vanek á leiðinni til mósóni gat ekki orða bundist og sagði e, Það verður dægilegt eins og herpresturinn sagði að sjá sólin að renna sér nýður og bak við fjöllin og hlusta á andvörpinna særðu og vegin hestana. Gaman hef ég að mönnum sem geta ofið endalausa mæriðar voð. Vanegg kinkaði kollu og sagði þetta var býstna átakanleg messa. Hún var ákæmlega skemmtilega og lærdómslík, sagði Sveik. Ég man ræðuna hér um orðrétta og þegar ég kem heim skal ég þylja hana fyrir gestina í byggarnum. Þá held ég verður nú bróðsar. Í vagninum anspæni Sveik satt dullspeki kokkurinn og foringi aldúsinu og var að pára eitthvað á blað og að baki hónu satt þjóttn lúkas höfðsmanns, hinn síðskekkjaði rísi Balún og enfremu Kótonski símamaður. Balún jóttræði hermannabrauð og skilði Kótonski frá því að í þrengslunum við lestina hefðan ekki geta komist upp í til húsbóndasins, það var ekki sín sög. Kótonski sagði fyrir þessáttar yfisjónir væru menn skotnir nú á dögum, Einu sinni skall í hælum, sagði Balun. Það var við æfingarnar í Vótitsi. Ég var að degja á sjöktu og þorsta og bað aðstóðarfóringjan að gefa mér vatn og brauð. Hann sagði skildi láta skjóta mig, en ég var stál heppin í það sinn. Þegar hann reyð burtu til þess að kjæra mig, fældist hesturinn og aðstóðarfóringin stór slasaðist Guðsjólof segið okkur nú eitthvað um sálnaflakk sagði Vanegg, hertildarbókar við Dulsböki Kottin en það er eins og ég hafi einhver tíma heilt minnst á sálnaflakk áður sagði Sveig ég ætlaði með þessi að sjálfur að kynna mér málið einu sinni svo að ég af svo má segja lent ekki hafvillum eftir döðan ég fikk lánað að bók um sálnaflakk hjá kunningja mínum og þar las ég að yndverskur keisari hefði orðið að svíni eftir döðan Og þegar svíni var drepi varð hann að apa. Úr apa breytist hann í loðhund og úr loðhund í ráðherra. En á stríðstímum verða breytingarna svo örara að mann snarsvimar. Það er engar smáreiðis breytingar sem verða áðurum að þú verður til dæmis kokkur eða símamadur. Madur er tættur sundur og verður að hætti. Hesturinn er rifin á hól og maðurinn verður að kú sem er hökkúð á í herminnina og þar með er hún orðina símamanni Ekki veiti ég hvernig á því stendur sæði kótónsti símamadur að því þurfið að beina þessum heimskulegu skeytum að mér Eru því ekki skildur kótónsti sem á enga lóraglu skriftofuna, manninum sem er eins og heil og þrenning til augnana spurði sveik sakleisislega Mér geði jæst afar vel að leyni Ég kynnti steinu sinni leyni loruglum manni þegar ég gengdi herþjónustu. Hann hétt Stendler og var svo tröll heimskur að manni varð óglatt. Líþjólfin nokkar sagðist hafa kynst mörgum slæmum um dagana en öðrum eins þöngul haus hefðan aldrei kynst enda fór Stendler þessi ræðilegu tögarnar á honum og ekki var hann betri í starfi sínu sem leyniloruglumadur sem ekki var heldur von. Honum var oftast falið þær hlutverk að njóstna um lausláttar eigin konur eða ótrúa eiginmann stundum fengum við vatn í munnin þegar hann var að hvernig hann hefði staðið sögudólgana í hjúlskaparbroti. Hann sagði okkur og heimilisföngin að segju Og svo ekki þegar ég er skammir og löðrunga hjá báðum aðilum á lokum, sagðan. En það var ekki nærri því einslæmt og þegar leiki var ámig, sagðan. Einu slíku atvikimunni aldrei að eilífu gleyma. Hann að hún alls ber, í í gistuhúsherbergi og höfðu gleymt að læsa bálfaði kjánatnir. Legubökkurum var ekki nógu stór, svo að þau lágu eins og kettlingar á gólfinu. Inn kem ég eins og fellibýlur, þau ég á fætur eins og eldibrandar, hann grípur höndonum fyrir, hún snýr sér undan og á bakin á förin eftir rósaflúrið á gólfabreiðinni. Afsækið herra Zemek segi ég, nafnmittar stendlar enka leyniloruglum aður frá Kótanski. Konan í hefur allra náðasamlegast fali mér á njóstnum Þessi kona sem þér hafið óleifileg mökvið er frú Grott. Aldrei á ævi minni hef ég kynst jafn rólindu manni. Leifist mér að fara í föttin spurðan. Það er konan mín sem ber sökina eftir að hún er ókristulega afbrýðisum. Hanna, hvað er hann úr nærbúfsinnar? Árúminu, hún það og það. það Hjónaskilnaður er alvarlegt mál og ég held að konan mín ætti að brynja sig þólinn mæði. Annars geti hagaðiður eins og yður listir. Ég skiluður einan eftir hjá konunni. Frú Grót var komin upp í rúmið og herrætt sem er kvatið mig með handaband og fór. Nú fór ég að setja ofan yfir frúna en viss ekki fyrir til að ég var komin úr hverri spjörn og í sama byli kom kunningi minn stakk enga leyni í herbyggir að hann var frá skrifstofur Sterns sem var skæðasti keppinauður okkar þangar hafði herra grott snúið sér vegna konunar stakk varð ekki annað á orðin en þetta jæja herra stendlar staðin að hjúskapar broti með frú grott til hamingu svo fór hann og lokaði dyrunum og eftir sér Það borgaði ekki að klæða því sem komið er, sagði frú Grott, komið er upp í. Ja, það var nú það sem mig langaði til, sagði hann. Nú svo mundan ekki meira fyrir en hann kom heim í skrifstofuna sína og þar tók konan hans á mótunum ástam túsbónda hans. Upp frá því hef ég alltaf við ofur lítið í höfðinu, sagði Lestin stansaði í mósóni, það var komið kvöld og engum var sleft út úr vögnunum. En þegar lestin rann af staðaftur glumdi í sterkur stregabassi út um einn vagnglöggan. Hermadur nokkur frá Kasperfjöllum var í sætli kvöldstemningu að syngja um blóm næturinnar sem breytti rökkur blöðsýn yfir unguersku sléttuna. Óljúva oh, lillju rós! við lignan rökkur ós sem huggar relda og þjáða og hýlur sekt þess máða óljúfa liljur ós við lignan rökkur ós hættu þessu yfir spenta volæðist hruggli sagði raunsegismadur sem stóð við hlýðina og söngvaranum og hinn skáldlega sinnaði madur var dregin burtu frá glugganum Sveig listi því yfir að svarti Pétur væri skemmtilegast að spila sem hann þekkti Því þar væri hægt að hafa eins að við og hver vildi Þessu hefði ég ekki trúa, saði Sveig Það ég fengi ás, hvað vilt þú út með kong? Ég stein drepa náðunum þú hefur tíma til að depla auðanum og er það þó ekki lengi gert Í fóringjavagnunum ríkti dauða þögn Flestir fóringjanna voru að rýna í bók sem hétt Sindir Feðranna, skáldsaga eftir Ludvig Ganghofer, en svo undalega vildi til að allir voru að lesa sömu blæðsýðuna sem sé blæðsýðu 161. Þeir fóringjanna sem ekki voru að lesa þessa aðtiklisverðbók voru að hugleiða hvort svo röðtar offusti væri nú loksins orðin gersamlega ær. Hann hafði lengi verið undanlegur í höfðinu en engum hafði þó dóttir í huga slægi úti fyrir honum eins og raun hafði á orðið. Áður en lestin lagð af stað hafði hann kvatt alla fóringjan á fund sinn og, og gefi þeim sitt eintæki hverjum af bók Ganghofers sindir feðranna. Herran mínir, saðan leindardómsfullur og svip, gleimið aldrei blæðsýðu 161. Eftir lestur bókarinnar botnuðu þeir ekkert í henni. Á þessari tilteknublaði síðu gekk einhver martað skrifborði, tók hlutverka hefti úr einni skuffunni og sagði hátílega að áhorvendur yrðu að hafa samúð með aðal persónu leikriðsins. Auk þess var á sömu síðu getuðum einhvern Albert sem reyndi að vera fyndin en var svo þraut leiðinlegur að Lukas höfðusmaður tugði vindilinn fókvondur. Nú var hann komið í við stríkið gamli sögðurinn hugsaðu fóringjarnir allir sem er. Hann verður ekki lengi hér úr þessu. Hann fer að verða sjálfkjörinn herrmálar áþörða. Sagnir sem nú hafði verið gerður að herrdeildar fóringja stóð út hefur gluggan og var að velta því fyrir sér hvernig í döðanum hann ætti að tulka blæðsýðu 161 fyrir hinnum fóringjónum. Loks nér hans hér að sínum og sagði herran mínir, Í gerkvöldi fólu ofustin mér að útlista það sem stendur á blæðsýðu 161 í bóku Gangkófers sindirferðana. Þessi blæðsýða fjallar um nýtt leynilegtuskerfi sem nota verður við að senda leynilegar fyrirskipannir úti á Vígvaldlónum. Bíkler liðshoringi tók upp blíjant og vasabók og sagði Ég er tilbúin herra hertelda foringi. Allir forengjarnir störðu á þennan golfhork sem hafði stundar námið í forengjaskólanum að þýliku kappi að hann var því gengin að vitinu. Hann sagði skólastjóranum í óspurðum fréttum að hann væri af aðalsætt, forfeður sínir hefðu upprunalega að kalla sig loitholt og skjaldarmerki ættarinn að væri spóafótur og fisksporður. Uppfrá því varan hann aldrei nefndur annan með spóafótur með sporðinn. Þær lýs foringi eigir að segja, sagði Sagnær herdeildarforingi. Enginn hefur spurtuð unnz. Anna séru þær kynlegur hermaður. Nú er ég að útlista fyrir viðu leiniletuskerfi og þér er það að skrifa líkilin að í vasabókin niður. Ef þín í bókinni verði dregin fyrir lög og dóm af sákið herðhelda fórengi sagði bíkvel liðsvorengi ég þá bókinni getur engin lesið skriftina mína ég nefnilega ræðrita og nota enska ræðritunakerfið Allir horfðu á hann með fyrirlitningi og sagnar herðhelda fórengi bent honum að þeyja Fínast þjælti sagnar áfram að útskýra fyrir þeim líkilinn og laug ræðusinni á þessum orðum, mjög svo haganlega fyrir komið herra mínir, ofur auðvelt, en ómögulegt að leysa án líkils og líkilinn er á blaðsýðu 161 í bók Ganghofers sindirfeðranna. Allir rindu í þessa tilteknum blaðsýðu, eins og bíklar liðsfóringi gæti ekki orða bundist lengur Guð komi til að herra herðhjelda fóringi, þetta stendur ekki heima. Og hvernig sem fóringjarnir lögðu heilan í bleiti gáttu þér ekki fundið á blaðsýðu 161 það orð sem átt að svara til bókstafanna á blaðsýðu 161. Herran mínir Herran mínir stamaði sagnar foringi, þegar hann hafði gengjuð og skuggum að þetta var satt Nú er ég grallara laus Orði stendur í mínu eintæki en ekki í ykkar eintökum Afsækið herra Herdeldarforingi sagði bíkla liðsforingi Ég leifi mér að vekja athygla á því að umrætt skálfsaga eftir Ludwig Ganghofer er í tveimur bindum Mætti ég að gera svo benda á að við höfum í höndum fyrrabindið en þér annað? Það er því augljóst mál að blæðsýða 160 og 161 hjá okkur svarar ekki til sömu blæðsýðina í yðarbók. Þar stendur allt annað. Nú fór suma að renna grun í að ef til vill væri bíklar höfusmaður ekki eins heimskur og afværi látið. Nú er heima sáði Sagnær herdeildar foringi. Hér hlýtur að vera einhver miskýlingaræða þær í hærraðun hafa tekið fyrra bindið í miskripum fyrir seinna bindið þann er hlýtur að liggja ei við. Vigglelis foringi lýmaði af hreikni og dúbliðs foringi að Lúkas höfuðsmanni að spáa með sporðin hefði stungið upp í Sagnar herdeildar foringja sem sannjárt var. Einkennileg til viljún, herran mínir, sagði Sagnar vandræðarlegur, en eiga síður skiljanleg því að þeir hafa kvartnir í haustnum piltatni þarna í herráskriðstofunni. Ég leifi mér að gera þá aðtugasend, sagði bíkla liðsfóningi, sem ekki vildi setja ljósitt undir mæli kér. Að svona leynileg turskerfi ætti ekki að senda gegnum herráskriðstofuna, þar sem enginn getur þagaði við neinu. Ég þekki leynilegdurskerfin sem nóttu voru í styrjöldunum um Sardíníu og Savauginn, í ensk-fransku herdildinni við Sevastopól, í uppreist nefaleikarana í Kína og í síðustu styrjöldinni mell rúss á Japanna. Þessi kerfi voru ekki leynileg lengi. Ég gef döðan og djöfulin í það, bíkla liðsfóringi, sagði Sagnar, herdildarfóringi, með ódölinni andú og fyrirlitningu. Það er hverjum sínilegt að kerfið sem ég var að skýra fyrir ykkur áðan er hið fullkomnasta sem enn hefur verið fundið upp í þeirri grein. Allir njósnara róvinanna mega gera svo vel að fara heim og leggja sig. Þó að þeir rempist eins og rjúpaði staur geta þeir aldrei ráðið þessar rúnir. Þetta kerfið er ný uppfinning. En því klær list vorengi var til alveg að baki dottinn ég leyfi mér herra herheldar forengi að minna yður á bók Kerikhovs um hinn ímsu leyniletu kerfi þar er nákvæmlega lýst þessu kerfi sem þér herra herheldar forengi lýstu fyrir okkur áðan Maðurinn sem sandi kerfið var kyrkjær ofursti einna fórringjum Napólnós mikla í saksastyrjöldunum en flæstnir höfuðs maður endur bætti það eins og lesa mái kjenslubók hans í leynilettursfræðum. Gerið svo vel, herra herðið það fórringi. Bígler leðsfórringi löyti við ferða tösku sína, tók upp tíða bók og hjælt áfram flæstnir notar sömu dæmi og þér tölduð fyrir okkur áðan en gerir svo vel og gangið úr skugga um hvort ekki er rétt með farið Fóringjarnir rindu í skræðuna og þar stóð það svart á hvítu Þessi framhlypni spóafótur með sporðin hafði á rétt standa Meðan þetta fór fram var auðséð að lúkas höfusmanni var mjög órótt því að hann á vör og stiklaði eins og kýr með kálfsótt. Logs tók hann til máls en talaði um allt annað en hann hafði eitlað sér í fyrstu. Þetta kemur ekki að sög, sagðan. Því að áðurum við komumst út á víkstöðvannar verður búið að finna upp nýttleinilegduskerfi. Auk þessi býst ég ekki við að tími vinnist til að ráða þessátt að rúnir út til á víkstöðvannum. Því að áður en því væri lokið er því herdeldin kominni til græna torfu, kannski allur herinn, þetta eru bara smáminir. Sagn er herdeldarforengi kinkaði kolli til samþittis, í reyndinni er þetta svo, sagðan, eða súvarameinsta kosti reynsla mín og vikstofunum í Serbíu. Þar með fullir því ekki að leinu leturskerfi geti ekki haft sína þýfingu sér í lægi ef mann kunna ráða þau og hafa nægan tíma eins og til dæmis í skotgröfunum þar sem menn fá eftir að dúsa mánuðum saman þegar svo leið á eru þau skemmtilegri en bestu krossgáttur það er líka satt að oft er skiptum kerfi Sagnar herdeildarforingi var nú á undanhaldi á öllum víkstöðum en kunni þó ekki við annað en malda í móinn svo lítið lengur en það getur verið afar hættulegt að skipta oft um leynilegtu skerfi og veldur aðeins glundróða saðan að lokum spámanlegur á svip og þagnari síðan Í örvæntingu sinni fór Sagnar herdeildarforingi aftur að rýna í hinn óheppilegu bók Sindir feðranna Og þegar Lestin Stens hafði á Járbrautastöðinni í Rap lokaðan skráðunni svo smalli og sagði dágóður ritvendi þessi Ludvíg Ganghöferr. Lukas höfuðsmaður var fyrstur út úr foryngjavegninum og flýtti sér að vagninum sem sveigk í. Sveik og félagarans voru löngu hættir spilamennskunni og Balún þjóttun lúkas höfusmanns var svo svangur að gardna gaulans gnæði yfir orðaskvaldur hermannanna. Aug þess var hann farin að baknaga herfóringjanna og sagðist vita að þeir væru þegar farin að ræða í sig hænsnasteikinni þó að þinnir óbreyttu hermannir þeir lepja döðan úr krákustjéln. Meðferðin á þeim væri ræklegri enn á dögum bænda ánöyðarinnar lofsællar minningar því að í styrjöldinni 1866 höfðu herfóringarni gefið hinum óbreyttu hermannum að bröðunum sín og hennstankjötinu. Að minnstakosti kosti hann heift afarsinn segja frá þessu þegar hann var í heimfararleifi. Balún hætti ekki að berja lómin fyrir hins veik fannst tími tilkominna að bera í bæti fláka fyrir fóringjana Þú átt ungan afa, sagði hann vindjartlega, fyrst hann mann ekki lengra aftur í tíman en til ásins 1866. Ég þekki mann sem heiti Rónafski og hann átti afa sem hafði verið á Ítalí og tímum bænda ánöðarinnar. Hann hafði verið í herþjónust í 12 ár og var orðin liðhjálfi þegar hann kom heim. Og þar eðan var atvinnulaus, skaut fadir þessa afa, stjólsúsi yfir hann og gerðan að vinnumanni sínum nú bar svo til góðan veðurdag að afinn og faðir hans fór út í skóa tínast brekk og að því er afinn sem var í vinnumennsku hjá föður sínum sagði funduð þeir svo stóran trjából að þeir gáttu kyni sinni velt við þá segir afinn við pappasinn láttu lurkin vera hver heldur að nenna dragan burtu en skóar vörðurinn sem aði heyrt hvað hann sagði, reyttu upp stafinsun og skipaði þeim harðri hendi að leggja trjábólinn ofan á ækir en marg nefndur afi áður nefnds Rónorskis lét sér ekki byrt við verða og sagði ég er gamall hermaður hengilmænan þín og hef gert skildu mína við höðurlandir Vikuð seinna var hann kærður og dændur í herðjónust á ný hann varð að vera kýju ári viðbóta á Ítalíu Í brefi til foraldresinna saðist hann alltaf kæra öksi í höfuðið á skóarverðinu þegar hann kemi heim sem betur voru að skóarverðinu döður þegar hann kom. Þau er hér var komið byrtist ásjóna Lukas höfuðsmanns í gættinni, komið í hengar sveik og hætti þessum heimsku þvætingi en reynið að skýra fyrir mér atriði sem ég botn ekki í. Skildi mér varlega mikið fyrir því herra höfuðsmanns saði sveik. Lukas höfðsmaður teimti sveik út á eftir sér og undir brúnans var allra veðra von. Höfðsmaðurinn hafði sem sé undir ræðu saknar hertildarforingja lagt leynilauruglum hans heila sinn í bleiti og komist að nýðustöðu sem reynda lágu í augum upp í. Því að daginn áður en lagt var af stað hafði sveik sagt viðan Tilkynni, herra höfusmaður, sér eru fáanar bækur sem ég kom með frá herteldaskrifstúfunni. Þá vist að skipta þeim á milli foringjanna. Þegar þær voru komnið í kvarf bak við einn vagnins nýri höfusmaðurinn sér að boðlíða sínum og sagði segjumins veik. Hvernig er þið varið með þessar bækur? Herra höfus, maður, sagði Sveik, það er löng saga á flókin og þér verðið alltaf reyður þegar ég segi nákvæmlega frá eins og þegar þér ætliðuð að berja mig þegar ég reyf skjalið við vikjandi strýðslánunum og sagðiður um leið að ég hefði einu sinni lesið í litilli bók að á styrri aldartímum áður fyrst hefðu menn orðið að borga fyrir gluggana 20 krónu fyrir hvern glugga og jafn mikið fyrir hverja gæs. Ef þér ættið að byrja svona efnilega verði þér sent búin, sveik, sagði höfusmaðurinn. Kannist þér við ganghófer? Hvaða ganghófer? Hver er það, spurði sveik forvitin. Það er þýskur rýthöfundur, afla kálfurinn í þar, sagði höfusmaðurinn. Mér er eður, sagði sveik, með píslarvættisvip, að ég þekki engan þískan rýthöfund persónulega. Ég hef aðeins sagt einn teknaskan rítöfinn persónulega. Hann hétt Hæja Gladislá vró dómaslitsi. Maður þessi var rýðstjóri dýravendarans og einu sinni seldi í honum úrkinnjanan klebrakvolf í staðin fyrir kynrænan kjöldurrakka. Þetta var mesti indismadur. Hann kom oft í knæpuna og þar las þetta blessa ljúmenni fyrir okkur dýrasögurna sínar sem voru svo átakanlegar að hann hágrétt en viðgerðum gísaðunum og sjungum kusa jarmar kindin baular kísi gel Haldir, seppi, hrýn, selurinn, kvakar, svanurinn, gaular, svona er lífið eintómt grín. Sá fjökk að læra hjá okkur undurstöðu aðriðinni dýrafræðinni. Haldir þeir að þið séu því söngleika húsisveik. Þið eru öskrið eins og óperu söngverði, sagði Lúkas höfuðsmaður döðu Ég var ekki að spyrja um þetta... Mér langaði til að vita hvort þér hefði veitt í hvort tíðar bækur hefði verið eftir þennan gang hóferðið ekki. Og hvað væri orðið af þessum bókum? Egið er við bækurnar sem ég kom með frá herstjórnarskriftstofunum spurði Sveik. Þær voru áreiðanlega eftir þennan mann sem þið spurði hvort ég þekkti herra höfusmaður. Svo leiðis var nefnilega í pottin búið að þeir vildu ólmið senda þessar bækur til herdeildaskrifstofunnar en í herraskrifstofunni var ekki nokkur lifandi sála allir voru í dryggjuskálunum af því að þeir voru að fara út á vígstöðvatna og engi vissi hvort að fengi nokkur tíma framar að sitja við skál því er líka í dryggjuskálunum herra höfðusmaður og draukkuð baki brotnu hverki var hægt ná í neitt hvítan mann Svo, svo hringdu þeir frá herrstjórnarskrifstofunni og sögðust hafa fengið skeitu um að afgræða einhverja bækur til herfóringjana. Og þar er ég vissi, herra höfðismöður, að í styrjöld verður allt ganga eins og eftir snúru, sæðist ég skildi koma sjálfur og sækja bækurnar og aðra eins hef ég aldrei rógast með. Þegar ég loksins komst með bakgan heim í herdeldaskriðstofuna fór ég að aðtuga hvers konar lesning þetta væri sem fóringjónum væri ætlum og mér flaug svona sitt af hverju í hug. Mér hafði sem sé verið sagt í hersturnaskriðstofunni að fóringjarnu myndu vita hvort bindir þeir ætti að nota. Bókin var nefnilega í tveim bindum fyrrabindið út af fyrir sig og sittnabindið sérilagi aldrei hef ég leigið önnur eins býst og hef ég þó heilt margt kindutum dagana og náungin sem afhendi mér bækuna segir ennþá einu sinni við mig hérna er og hér er annabindið forengjarnir vita hvort bindið er eiga að lesa og þá dætt mér í hug að nú væri engin maður ófullu lengur Því að þegar skálsagaði lesin eins og þessu um syndir feðrana eða hvaða var ég kannablað þísku, þá hélst ég að venjulega væri byrja á fyrrabindinu. Því að við erum ekki tímverja sem lesa aftur á bak, þess vegna spurði ég yfir herra höfuðsmæður síma hvort öllu væri snúið öfugt á styrjaldatímum, hvort það sneri niður sem áður sneri upp og bækur væri lesnar aftur á bætt og þér sögðuð að ég væri óbetranleg skeppna sem vissi genið sinna fyrst segði maður faðir vor og seinast amen eru þér veikur herra höfðu sem að þú spurðið sveik með hlutekningu þegar Lukas náfölnaði og greipi stöðvarpallin til stuðnings Engin reiði vottur sásti svipans aðeins kolsvört örvænting Áfram, áfram með sögunasveik Hér eftir kemur mér ekkert á óvart